3. Emlékezz arra, hogy mindenről, amit gyönyörködted, ami hasznos számodra és amit szeretsz, a legjelentéktelen dolgoknál kezdve megmond miféle. Ha szeretsz egy tálat, mondat, mondd azt, hogy tálat szeretsz. Így ha eltörik is, nem fogsz háborogni. Ha a gyermeked vagy a feleséget szereted, mondd azt, hogy csak egy embert szeretsz. Így ha meghal, nem fogsz háborogni.